«Хіба ж вона така?» «Така, що не розкусиш», – сказав Вільсон, неначе це було відповіддю на запитання. «Ох!» Він знову почав розгойдуватись, а Міхаліс стояв, крутячи в руці поводок. «Може, в тебе є якийсь приятель, Джордже? Я подзвонив би, викликав його сюди». «Даремна надія. Які там приятелі, коли Вільсона не вистачало навіть для власної дружини?» Трохи згодом щось змінилося в кімнаті. Вікно зробилося світлішим, синявим, і Міхаліс зраділо подумав, що до світанку вже недалеко. А о п'ятій на дворі посвітлішало так, що вже можна було погасити світло. Вільсон осклілими очима задивився на сірі хмарки над кучугурами жужелиці. Здіймаючись, вони набували фантастичних образів, а вранішній вітерець зіштовхував їх і розганяв. Я поговорив з нею, зашепотів він по довгій мовчанці, сказав їй, що вона мене може обдурити, але Господа Бога не обдурить. Я підвів її до вікна. Він насилу звівся на ноги і підійшовши до вікна, притиснувся лобом до шибки і сказав їй: "Господь Бог знає, що ти робила, знає про тебе геть усе. Мене ти можеш обдурити, але Господа Бога не обдуриш". Стоячи позад нього, Міхаліс побачив, куди він дивиться, і здригнувся. Вільсон дивився на величезні, збляклі очі доктора Тіджі Еклберга, що виринали земли. «Господь Бог усе бачить!» – повторив Вільсон. «Та це ж просто реклама!» – вигукнув Міхаліс. Але він не витримав і відвернувся від тих очей. А Вільсон ще довго стояв перед вікном, і кивав головою, вдивляючись у світанкову сутінь. О шостій годині вже вкрай знесилений Міхаліс полегшено зітхнув, почувши, як перед гаражем зупинилася машина. Це повернувся, додержавши слова, один з чоловіків, що просиділи в конторці до ночі. Міхаліс приготував сніданок для трьох, і вони вдвох його з'їли. Вільсон поводився вже спокійніше, і Міхаліс пішов додому перепочити а коли за чотири години він прокинувся і прибіг до гаража, Вільсона там не було. Згодом з'ясувалося, що він добувся, ідучи весь час пішки, аж до Порт-Рузвельта, а звідти завернув до Гетсхіла, де купив у буфеті сандвіч, до якого не доторкнувся, і випив чашку кави. Певно, він стомився і йшов дуже повільно, бо до Гетсхіла потрапив тільки о півдні. Визначити, що він робив, перш ніж опинився там, було неважко. Знайшлися хлопчики, які бачили на дорозі чоловіка, мов би, не сповне розуму. І деяким водіям запам'ятався перехожий, котрий якось чудно придивлявся до кожної машини. Але далі слід його губився на цілих три години. Поліція, на підставі сказаних ним Міхалісові слів, що він знає, як знайти, дійшла висновку, що Вільсон цей час ходив від гаража до гаража, розпитуючи, чи не скаже, хто де стоїть жовта машина. Та з іншого боку, не знайшовся жоден власник гаража, який бачив би його. І, можливо, Вільсон удався до якогось іншого, легшого і простішого способу пошуку. О пів на його бачили у Вестегу. Він питав, як пройти до особняка Гетсбі. Отже, на той час прізвище Гетсбі було вже йому відоме.